Hjärtligt välkomna till Sverige, Demokraterna, Radio ST. din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 20 oktober, är det Linus och Staffan som sänder nu en timme framöver. Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon söndag 21 oktober klockan 9 Och även en andra repris på torsdagen den 25 oktober klockan 2030. Du går även att få Radio SD Via nätet på vår hemsida Som lyder www.sverigedemokraterna.se Det står mycket intressant På vårt partiorgan Vill jag passa på att informera Som lyder www.sdkuriren.se Och beställ gärna infopaket Antingen via nätet Eller det går bra också att ringa till Kansliet på telefon 50 00, 00 50. 08 först. Ja, och, ans ja, ja. Ansvarig för denna sändning är som vanligt Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Vi ska gå på lite lokala uppgifter här. Det har hänt lite i Stockholmstaden här, Linus. Ja. Ehm, jo, det var ju så att förra helgen så höll eh, Stockholmsstads kommunförening en ett medlemsmöte och jag ska läsa en liten kort notis från eh, sd om detta. För första gången höll Sverigedemokraternas kommunförening i Stockholmstad möte på söndagen. Tidigare möten har varit i distriktets regi men eftersom partiet växt så börjar nu allt fler kommunföreningar att hålla möten i egen regi. Ett sextiotal medlemmar i Stockholmstad kom till mötet för att träffa partiledare Jimmy Åkesson och partisekreterare Björn Söder. De talade om partiets kommande aktiviteter och strategier. Den nyvalde SDU-ordföranden Erik Almqvist fanns också på plats för att redogöra för hur ungdomsarbetet nu tagit fart. Styrelsen för Stockholms stad svarade också på frågor under dagen. Ja, jag bevistade ju själv det här mötet. Jag sitter ju också i styrelsen för Stockholms stadskommunförening kommunförening. Och det var ett väldigt trevligt möte. Den stora uppslutningen framförallt var ju trevlig. 60-tal medlemmar som var på plats. Och tack alla ni som kom. För jag vill säga till de som lyssnar och, och även var där. Jimmy och Björn hade ett ganska långt och väldigt, väldigt intressant dialog dem emellan men framförallt dialog med publiken. Då. Och där framkom en del väldigt bra förtydigare bland annat kring vår våra, kampanj som nu drar igång med invandringen i fokus. Och jag är kanske en av de första att säga, hallå ska vi verkligen ha en kampanj om invandring? Är det inte så att alla vet att vi har en, en restriktiv inställning till invandring och så vidare. Men där svarade de mycket bra på, på det, utan att jag för den saken skulle behöva fråga, men automatiskt Svarar de på det? Och det är ju så här att vi har ju den här kampanjen dels för att sätta fingret på de problem som vi anser finns med eh, massinvandring och det som populärt kallas för mångkultur. Men även då, eller ska jag säga framför allt, att förtydliga vår, våra visioner och våra ställningstagande eh, när det gäller invandringspolitiken. Det är ju tyvärr så att det är väldigt många som tror att vi är rasister och att vi tycker en massa saker som egentligen enskilda journalister på mer eller mindre ansedda blaskor har hittat på. Och När det är på det sättet så skulle man ju då önska att, att kunna sprida den här informationen till så många som möjligt vad vi egentligen tycker och vad vi egentligen anser krävs för åtgärder kring problemet vi har med den stora invandringen som vi har haft till Sverige och fortfarande har. Jag kommer beröra det i en egen egenhändig ja. skriftligt senare i programmet kan informera lyssnarna. Precis, det ser vi fram emot. Men hur som helst så var det ju ett väldigt lyckat möte som sagt. Tyvärr var jag själv tvungen att leka taxichaufför åt Jimmy och Björn när det var någon halvtimme kvar på mötet så att jag fick inte delta i de diskussioner som avslutade mötet. Men det var tydligen en mycket varm stämning och en väldigt trevlig Trevligt möte i, i på det stora hela. Eh, och eh, med det så lämnar vi mötet förra helgen och eh, tar upp något mycket tråkigare. Ja, tyvärr så har vi råkat ut för en obehaglighet här i eh, Malmö. Eh, SD-politiker misshandlad vid flygbladsutdelning. Under en flygbladsutdelning i bostadsområdet höja. Under lördagen blev Sverigedemokraternas statsfullmäktige ledamot i Malmö, Henrik Persson Överfallen och misshandlad av två unga män med invandrarbakgrund Männen frågade Persson om han var Sverigedemokrat Och försökte sedan slita åt sig hans väska med flygblad Då Persson vägrade ifrån sig väskan, knuffade männen ner honom på marken Och sparkade honom i huvudet, därefter lämnade de platsen Trots att många skakades av överfallet tog de närvarande partifunktionärerna ett gemensamt beslut om att slutföra flygbladsutdelningen som en markering om att hot och våld aldrig ska tillåtas att inverka på demokrati och yttrandefrihet. Henrik Persson låter hälsa att han efter omständigheterna mår bra men att han kommer att ägna söndagen åt att umgås med nära och kära och därför inte kan han besvara några frågor från pressen. Det var alltså i söndags. Ja, så att ni journalister som tänkte ringa, ni vet att han inte är tillgänglig. Åtminstone inte i söndags. Mm. Eh, det här är ju visst eh, ännu en incident. Men, och det är lätt att bli Ska luttrad. Eh, och det är lätt att säga, aha, nu händer det igen. Det var ju hemskt och dåligt och dumt. Men vi kan ju inte göra det. Vi, kan ju inte, vi har inte råd att, att låta sånt här fortgå och låta sånt här passera. Bara som ännu, en, ännu ett överfall. Utan vi måste ju varje gång, även om det låter gnälligt jag ber om ursäkt för det, vi måste ju varje gång poängtera att det här är ju helt orimligt. Att det ska få hålla på. Och inte att det ska få hålla på som företeelse. För det må väl ha hänt att två stycken killar från Rosengård tycker att de ska sparka ner en svärddemokrat. Det är kanske inte är någon hä häpnadsväckande idé. Men vad är häpnadsväckande? Jo, det är att Staffan har hittat nyheten på SD-kuriden. Bara på SD-kuriden. Mm. Ingen annanstans. Mm. Alltså, våld som, som har sitt ursprung i den överfallnes eh, politiska tillhörighet. Eller åsikter, skulle jag säga. Känslor, eller vad du nu vill. Alltså, det kan ju inte accepteras. Alltså, det kan inte accepteras om det är två bögar på väg hem från Pride-festivalen som blir nersparkade för att de är bögar- lika lite som att det kan accepteras om det är två SSU-ungdomar som blir nersparkade på väg hem från en affichering alltså de två fallen som jag drog upp nu är för sig helt fiktiva men då hade det blivit helsides rubri eller helsides artiklar i våra, i våra rikstäckande tidningar om det hemska våldet mot homosexuella respektive socialister och, och, och det hade varit rätt Tycker jag. För att eh, man kan inte nog ta avstånd ifrån våld som har sin grund i den, den anfallnes åsikter. Eh, naturligtvis är allt våld eh, förkastligt. Men jag, jag får ändå lite mer ont i magen om en politiker oavsett eh, partitillhörighet blir misshandlad för att han är politiker än om eh, Svenne Banan fyller bråka med någon på krogen och råkar få en smäll. Mm. Det är som sagt, våld är våld, och, och, men det finns ju olika typer av, av slagsmål. Ja, alltså det är inte utan det är att man börjar fundera de banorna att det etablerade politikerna använder AFA som nyttiga idioter. De verkar se mellan fingrarna. För problemet är ju då att partiledarna och eh, statsminister och eh, justitieministern Beatrice Ask borde ju gemensamt gå ut och fördöma det Politiska våld som förekommer. Och de ju själva blivit drabbade, som du säger här i lokalkontor och både Centrum och KD. Och då blir det ju verkligen första sidestoff, mm. Men så fort vi blir drabbade så. Eh, ja. Och det är ju märk samma sak att Reinfeldt var ju inte satt ju inte ner foten det här med eh, Mohammed-karikatyrerna Så att det är en, finns en uh, velighet och, som jag ibland funderar på om den är till, till och med är och medveten. Absolut. Ja, Men jag skulle vilja tillägga en sak här rörande. Den här misshandeln var ju faktiskt inte några organiserade vänsternissar, om vi får uttryck och så. som var det verkar i alla fall. Eh, utan det här är ju ett utslag av eh, den etablerade mediens eh, understöd av naturligtvis av re regimen. Eh, vrångbild av oss. Alltså, om man berättar för människor snart sagt varje dag att vi är löss. Vi är parasiter, vi, vi ska utrotas och så vidare. Tro fan att grabbarna från Rosengård sparkar ner i Sverigedemokrater om de ser honom. De, de har ju bara fått it ut att i skolan och annat att vi, vi, är inte, vi är knappt människor. Eh, och, och när man avhumaniserar människor på det sättet då, då leder det oundvikligen till våld mot de här människorna. Det hände i Tyskland också på, på 30-talet. Du, du vet alla hur det gick och det har hänt på många andra ställen i världen. Nu försöker jag inte jämföra Sverigedemokraterna med judar. Den på något sätt är i, i tyngd. Men det är fortfarande samma funktion. Alltså man säger de här människorna, de är inte riktigt lika mycket värda som du. Vi kan kalla dem lite vad vi vill i våra tidningar. Vi kan, ja, de, är, de är knappt människor. Vi tar till fula ord till dem. och Vi, vi, vi bemöder oss inte ens med att prata med dem. Utan vi, vi säger saker om dem istället. Det är klart att det leder till en, till en syn hos människor som, som i sin tur leder till våld Eller åtminstone benägenheten att begå våldshandlingar Och när tillfället sen ges så är det naturligtvis så att det smäller Ska vi ta och lyssna på en låt? Ja, inte riktigt än. Jag tänkte då med tanke på det här vill jag informera då nytillkomna lyssnare då, För att ge klarhet i det här våldet och vad, vad Sverigedemokraterna egentligen står för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 detta innebär att vi anser alla kulturer vara lika mycket värda. Men tvingar man sammanvitt skilda kulturer skapas obenhörliga konflikter. Det har vi ett historiskt globalt facit på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandringspolitik? Vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare så att verka för repatriering av de invandrare som systematiskt parasiterar på den svenska välfärden?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 För ett fåtal makthavare Då fick ni lite inblick i vad vi står för Men nu är det där dags ja, för... så, så, så kort tid som du tog på det Och sammanfattade det där Det tror jag är rekord mm. eh, Bättre kan det inte sägas Nu ska vi lyssna på en låt Och det är en väldigt trevlig herre som sjunger En låt som heter Gille Och bandet heter Korpöga Östmånen lyser över oss, kundboren närmar sig Värmen driver sakta bort, ett skydd mot kölden sänder jag dig Han är hård mot oss i vårt land, men träget folk vi är Och vi vet hur man håller sig varm, utan särskilt mäkta besvär Ja, varje vinter bortar vi med mjöl Iskristaller bildas nu Där vågor för har slagit Kall och hård och spegel bland nu har tagit Men inget spår av bitterhet Vi firar mörkrets tid som mest Vikingar som vi är Vi bjuder in vi har jycken, vi har musik, vi har spänen Tänder där i varje vik Och vi har drycker och vi har bröd Vind för vintern vi med mjöl Ja, varje vintern botar vi med mjöl Och lyckorus, Ingen fryser om mellan brål hörs, sång musik och barnens brus. Är det de röd, därmer med sin heta blod. Inget värmer som när vi sjunger denna melodi. Vi har ju Ja jag varje vinter då tar vi Väden, tänder eldar i varje vik Och vi har drycker och vi har bröd Fimbulvintern botar vi med mjöd Ja, varje vintern botar vi med mjöd Välkomna tillbaka kära lyssnare Det där var låten Gille med bandet Korpöga och nu tror jag att vi ska sätta oss ner och hålla i oss ordentligt i, i armstöden på vår länsstol. Varsågod Staffan. Jag ska läsa lite om rasismen i dagens Sverige. I den offentliga debatten om rasism i dagens Sverige silas mygg och sväljs kameler. Man utgår ifrån att det enbart är etniska svenskar som är rasister. Här följer nu en verklighetsförankrad analys i ämnet. Trots att riksdagen fastställt att det inte existerar varken svensk kultur eller etnicitet går det bra att i det offentliga rummet tala om svensk etnicitet i negativa termer. Svenskarna utmålas som rasister eller potentiella rasister. Aldrig diskuteras det överhuvudtaget om att invandrare kan vara rasister. Maktetablissemanget som påstår detta har en synnerligen rasistisk livssyn. För det första handlar det om ett lögnaktigt och ett grovt förtal mot hela det svenska folket. För det andra pratar vi om politisk korrekthet i absurdum. Detta har resulterat i att svenskarna har delats upp i två läger. Det indoktrinerade som inte äger förmågan att tänka själv eller genom järntvätt blivit ifråntagen denna förmåga. Och det som tack vare ett högre medvetande kunnat stå emot den ensidiga rapporteringen genom att tänka efter eget huvud. Den förstnämnda är tyvärr i dagsläget avsevärt större än den sistnämnda. Men utjämning sker successivt mycket tack vare information till den breda massan från Sverigedemokraterna. Min förhoppning är självfallet att penden genom tid slår över till den andra sidan. Begreppet rasism är idag både utnyttjat och missbrukat, vilket resulterat i att termen har genomgått en inflationsprocess. Detta har i sin tur lett till att ordet har förlorat sin egentliga betydelse. Ett lysande exempel på detta var när CMR, alltså Centrum mot rasism, slog rekord i fåneri och anmälde glassen Nogger Black för hets mot folkgrupp. Självfallet finns det svenskar som per definition är rasister det vill säga nazister, men det är få om vi inte räknar med de svenskar som är rasister mot den egna kulturen och det egna folket mest bestående av orkofobisk intellektuell vänster rasismen är till största delen importerad den består i huvudsak av två grupper dels invandrare mot svenskar, den så kallade svenskfientligheten –och dels invandrargrupper mot varandra. Islam, som framflyttar sina positioner inte bara i Sverige utan i hela Europa, står för den största delen av rasism idag. Det otrogna ska dö, heter det. Det finns en klar koppling mellan nazister och muslimer. Det hade ett synnerligen gott samarbete redan under andra världskriget. Det här är ett tabubelagt område som makteliten inte vill eller våga tala om. Nej, istället upprepas gång efter gång lögnen om hur rasistisk och avskyvärd den svenska mannen är. Att stora delar av befolkningen tror att det verkligen förhåller sig på det sättet. Detta är ett känt fenomen som även går under benämningen Göbels retorik. Upprepade lögner om att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti förekommer ofta i den offentliga debatten. Det etablerade partierna tror att de med billiga knep kan svartmåla oss. Men den påläste vet att vi står för allas lika värde och att när man sammantvingar vitt kulturer bäddar man för rasism. De svenska regeringarna från cirka 1980 bär naturligtvis det största ansvaret för den ökande rasismen i vårt land. Och en av Sverigedemokraternas huvuduppgifter är att stoppa denna utveckling tack sen vill jag passa på här och eh, nämna bara några få ord skrivet av Per Baun i Svenska Dagbladet 23 eh, september han är professor i praktisk filosofi på högskolan i, i Kalmar han har eh, gått i polemik med Pierre Chory ni vet han som är kompis med Castro då ska jag anse här att vill att regeringen ska sträva efter att, situationstecken, öka förståelse för både islam och svensk grundlag. Slut, och då han så här. Men vilken islam är det vi ska förstå? Är det den islam som kommer till uttryck i kairo deklarationen om mänskliga rättigheter, 1990 jag den, som säger att alla rättigheter och friheter är underställda sharia-lag? Och enligt sharia-lag ska den som avfaller från islam dödas. Hur borde vi förstå det? Hur ska vi förstå det? Borde man inte istället ge mer utrymme åt alla de sekulariserade muslimer som flytt undan religiöst förtryck i sina hemländer i hopp om att, Sverige, att i Sverige slippa krav på att foga sig efter religiösa påbud? Vi kan knappast påverka religiöst fundamentalistiska regimer på annat håll. Men vi kan tygla sådan fundamentalism i Sverige genom att tydligt markera att här är det den religiösa känsligheten som måste anpassa sig till den sekulära åsiktsfriheten, inte tvärtom. Per Baum. Ett alltid lika kärt ämne. Och jag håller ju med till fullo. Alltså det måste ju finnas människor som är muslimer i den meningen att jag är kristen det vill säga inte ett jäkla dugg men ändå, någonstans ändå eh, och eh, ja, var, var är de? Ja, undrar man. Kan man fråga sig. Eh, ja, hade vi något mer här innan vår pausmelodi? Ja, jag tror att du kan påverka vi fortsätter samma ämne här om imamutbildning passar ja, det bra det är, in, det är, är lite, Ja, okej. Okay. Jag trodde den var lite lång Men det är mycket möjligt att vi har bättre koll på klockan mm. Så vi kör mm. Jo det är Luciano Astudio. Kanske uttalas Vi kan säga på svenska istället mm. Luciano Astudillo eh, Socialdemokrat faktiskt Som har lämnat in motion till riksdagen Om en svensk imamutbildning Nu ska ni få höra här Motivering mm. Islam måste ges förutsättningar Att bli en del av det svenska Istället för något som stämplas som annorlunda och konstigt Sverige behöver ge islam förutsättningar att bli en lika svensk företeelse som köttbullar, pizza och kebab. Svenska muslimer kan bli svenska på riktigt, först när deras religionstillhörighet är en naturlig del av den svenska kulturen. Risken är annars att vi skapar en tudelning tull, av samhället, mellan muslimer och icke-muslimer. En tudelning som med största sannolikhet leder till utanförskap, segregation och diskriminering. Det finns olika sätt att ge islam förutsättningar att bli svenskt. En sådan är möjligheten att praktisera islam i öppna, ljusa och riktiga moskéer- och inte som idag när flera så kallade moskéer utgörs av mörka, kalla och fallfärdiga källarutrymmen. En annan sådan förutsättning är att möjliggöra en teologisk imamutbildning på högskolenivå. En imam är en lärd person inom islam som leder bönen, ger familjerådgivning, medlar vid konflikter- eller ger andliga råd till de som vill ha vägledning i vardagen. En imam spelar med andra ord en viktig roll i praktiserande muslimers vardag. Idag är det vanligt att muslimska församlingar är tvungna att inskeppa hit en imam från ursprungslandet. Denna imamskap saknar ofta kunskap i såväl det svenska språket som det svenska samhället. Man kan ifrågasätta relevansen av den vägledning som en sådan imam kan ge svenska muslimer som eftersöker den. I synnerhet vittnar många unga muslimer om att de har svårt att känna förtroende för många av de imamer som idag verkar i församlingarna. Dessa unga svenskar behöver diskutera teologiska och vardagliga frågor med någon som förstår deras värld. Mm -hmm. Med det mångreligiösa samhället Sverige nu har blivit är det dags att ta nästa naturliga steg. Låt oss göra det möjligt även för islam att bli svensk på samma sätt som kristendomen blev svensk en gång i tiden. I en modern demokratisk stat finns det plats för flera religioner. Det är dags att också låta islam målas i gult och blått. Den 28 september 2007, Luciano Astudeo, socialdemokrat. Det. Och ni som funderar på att rösta på socialdemokraterna kan ju ha det här i åtanke. Ja, kära lyssnare, då kan vi ta nästa paus. melodi. då hinner faktiskt med en kort. Eh, Notis här att eh, en dansk inbjudan till Hirsi Ali, ni vet den här eh, holländska parlamentsledamoten som har flytt från islam och hennes gode vän Theofan mördades av en militant islamist 2004. Och hon eh, kan eventuellt få Danmark som en fri stat. Jag bara frågar här, varför bjuder vi aldrig in? en sån dignitet till, till Sverige hon har också varit i intervju i Norge vet jag, men i Sverige får hon inte komma ja, det var det då ska vi ha Pavels Melodi eh, nummer två, och då blir det Dag Viren här, han eh, har en komposition som heter Marcia Ursenad för Stråkorkester, varsågoda ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 i Stockholms radio. Och det ni hörde nu så var det Dag Virensmajsa ur serenad för stråkorkester. Vi ska prata vidare om en eventuell svensk imamutbildning. Ja, eh, eller jag har sagt att vi ska prata vidare lite kring den här motionen. För jag tycker att det väcker en del intressanta eh, frågor utan snarare motsättningar. Och eh, Luciano Astudio har alltså en emotion om att eh, vi behöver en svensk imamutbildning på högskolenivå. Och det motiverar han med att de muslimer som bor i Sverige måste få känna att islam är svenskt. Alltså man, man, man baxnar ju nästan vilken knasig världsbild kan har. Jag anser ju att, det, att Sverige är i ganska stort förfall. Och det, ans, det verkar kanske Luciano också hålla med om. Men hans... Eh, Botemedel är att utbilda imamer I Sverige Mitt botemedel är att inte utbilda imamer i Sverige Och kanske dessutom neka inresetillstånd För imamer som Vill åka till Sverige Det är ju faktiskt så här att Om man kommer till ett land Därför att man i sitt förra land eh, är, är, är, blev utsatt för förföljelser Eller av annan anledning Var tvungen att fly till Det här landet långt upp i norr Kallt och jävligt då har man ju lämnat lite av sig själv i sitt förra land, så att säga. Och kanske är det på sin plats att börja tänka... Att, ja, man kanske inte ska vara så fanatisk muslim om man bor i Sverige. Det kanske inte är kombinerbart, så att säga, med svenskhet. Det är det inte, det vet vi. Vi vet att det finns ett antal religiösa påbud inom islam som absolut inte går att kombinera med det som anses vara korrekt uppförande i Sverige. Det finns naturligtvis ett antal sådana även i, inom kristendomen. Men de som är kristna eh, efterföljer inte de här. Däremot så är det uppenbart att det är väldigt många muslimer som eh, efterföljer sina dogmatiska regler i koranen. Och undersökning på undersökning så visar ju, visar ju tyvärr att väldigt många muslimer anser att sharia då, koranens lagar står över eh, ett, en nationell lagstiftning oavsett vilket land då. Eh, man säger att man respekterar svensk lag så länge den inte eh, går emot eh, muslimsk lag och som Staffan tidigare sa så, så är till exempel en, en del av sharia är att om man lämnar islam så ska man dö mm. eh, andra delar är att ja, döda man en otrogen mm. så är det, inte, är, är det inte ett brott och så vidare jag tror att äh, många svenskar Kanske rycker på axlan Skratta åt det Det går liksom inte in det där nej, Att äh, Koranen står över svensk lag Vad är det är för larv och, och det värsta är ju då Att i många muslimska grupperingar Så, så, så är ju fallet så uh -huh. Och jag menar här måste ju vara klockrent Jag får ju liksom kalla rysningar bara jag nämner här i min mun mm. Och men, svenska politiker Måste ju vara fullkomligt kristallklara På den frågan Det finns ju, det, är ju, det är ju inte förhandlingsbart Utav Nej, precis och jag tror att det samma skulle vara om vi vänder på steken, han försöker ta kristendomen här som en sorts slagträ för att jag menar, många, många av oss svenskar känner att att någonstans är vi kristna eh, för, för länge, länge sedan i alla fall i undertecknads fall men, men, och, och då tar han det som ett slagträ att ja, ni, ni har ju kristna eftersom eh, en gång kom kristendomen till Sverige Ja, men då var det inte riktigt Sverige till att börja med. Det var inte ett, ett färdigt land när kristendomen kom till Sverige. Det vet vi. Mm. Och, och, Alltså att, att, att idag om vi, tar en, om vi tar en liknelse att vi tar, vi tar idag som det ser ut idag. Vi, har inge, vi säger att vi har ingen religion i Sverige. Och så kommer kristendomen med massa, tycker vi jättekonstiga påbud om att man ska göra både det ena och det andra. Gärna, gärna bokstavstroget då. Då skulle inte, inte det heller accepteras. Och med den motiveringen så tycker jag absolut inte att islam ska accepteras på några villkor överhuvudtaget. Det är samma sak egentligen som jag diskuterade med en kompis rörande eh, lätt narkotika, till exempel hash. Och han menar då att ja men hash det är ju det är inte, det är inte farligare än alkohol. Nähe, så jag. Det är möjligt, men jag skulle absolut inte tillåta alkohol om det kom som en ny uppfinning idag. Det tror jag inte någon annan heller skulle göra. Mm. Det handlar om en kulturellt rotad företeelse som vi, som vi lär får leva med. Det är ganska trevligt att ta sig ett glas vin naturligtvis. Men... Mm. Ja, nu jag du ut lite här. Ja, ehm, råder censur i Sverige? Jag vill nog påstå att svensk demokrati börjar bli mytomspunnen här nu. Eh, det är faktiskt vissa författare som är bandlysta i, i Sverige. Speciellt märkligt nog eh, det som författar böcker om kommunismens illgärningar. Juvelina. Hans böcker de är alltså förbjudna i Sverige. Men Särdis i i Estland. Han har estnisk börd. Då då. David Icke är väl också, jag är tveksam, men den går väl att hitta på Vattenmannen om den finns kvar. Det är väl i gråzonen kan jag tänka mig då. Men däremot Staffan Skott och Per Almark har ju skrivit böcker om kommunismens ilgärningar. Men det är ju etablerade författare respektive politiker då då. Mm. Men när det kommer riktiga saftiga eller vad ska jag säga, sanningsenliga som man inte tror är sant då, av, av juridina vill jag påstå jag har ju lyckats komma över hans böcker då, då blir det för magstarkt och jag är ju lite konspiratorisk lagd här, så jag tror ju faktiskt att till och med borgarna här är ju inne på socialism vare sig vi vill eller inte så tror jag att det är ett experiment då från högre makt att man, man vill påtvinga Sverige alltså så att bli en enpartistat det ser vi ju, svaret på det är ju hur vi behandlas, jag tycker det är ett men svar en enpartistat en med sju partier visst, men jag förstår din, ja. din tanke för där men eh, jag kan nämna ytterligare ett exempel här om censur här så var det ju faktiskt en, en demonstration som jag pratat här på, på Radio S i Bryssel den 11 september som anordnades av S i OE, Stop Islamization of Europe eh, Och det är inte många svenskar som känner till den demonstrationen Det har ju inte upplysts som detta Nej. i svensk media Och, och där uppmanade vi eh, lyssnarna att skriva protestbrev till den belgiska ambassaden eh, Här är ett exempel på hur man kunde skriva Protest. Jag vill härmed protestera mot den belgiska polisens våldsamma angrepp på fredliga demonstranter i Bryssel den 11 september. SIOE, stop Islamization of Europe, manifesterade demonstrationen. Det fick inte tillstånd, vilket är högst anmärkningsvärt i ett demokratiskt land. Det valde att demonstrera ändå. Demonstranterna bestod av vanligt folk, familj och pensionärer. Det vill säga så långt ifrån militanta maskerade extremist, extremister man kan komma. Det finns därför ingen proportionalitet i bemötandet av den belgiska polisen. Det kusliga är att man i svensk media valt att utlämna denna händelse. Det borde varit ett första sidestoff. Belgien och Sverige är demokratier. Eller var demokratier? De båda länderna får nu svårt att leva upp till detta. Vart är vi på väg? Jag är djupt förtvivlad och ser mycket allvarligt på din träffade. Ja, det var jag som skickade in det och kan jag säga. Ja, och då ska vi passa på att göra så här. att Om det var någon annan som hörsam hade vår uppmaning att skicka in protestbrev till stockholm eller via den adress som vi rabblade sist då som var den, den här, vanliga postadressen till belgiska ambassaden som ni säkert kan hitta om ni skulle behöva den. Eh, om ni har fått något svar på detta protest, dessa protester från Belgiska ambassaden så skulle det vara väldigt trevligt om ni kunde skicka in dem till oss. Mm. Och då har vi både en e-adress och den vet jag inte riktigt hur vi ska förhålla oss till. Så vi tar min personliga adress på sdblog och den är linussnabela.sdblogg.se sdblogg med 2 g. Eh, annars kan ni skicka en till sdbox20085- ...10460 i Stockholm. Eh, det är om detta. Vi har ett, eh, en, en glad nyhet. Eh, och det är en artikel ur eh, sd på nätet som jag tänkte läsa. Kvinnanätverket har haft sitt första möte. I vår vackra huvudstad, i självaste innerstaden, träffades vi några hängivna SD-kvinnor... ...för att starta upp Sverigedemokraternas kvinnonätverk. Glädjen och entusiasmen var på topp från allra första början... ...och vi skildes med inspiration, stärkt gemenskap och massor med idéer att jobba på. Det skriver Anna Hagvall, Sverigedemokraternas andra vice partiordförande... ...och ansvarig för det nybildade kvinnonätverket inom partiet. Inom Sverigedemokraternas handlingsprogram ska vi djupdyka i frågor som är särskilt angelägna för oss kvinnor... Inte alla har förstått hur hårt kvinnorna är drabbade av det mångkulturella samhället. Därför tänker vi som har genomskådat problemet och ser en utväg ur det. Samla oss till en kraft att räkna med. Vi skulle vilja att även kvinnorna inser att de måste jobba på sina egna frågor. Vi kan inte vänta oss att andra gör det. Vi som redan är med och vågar formulera vad vi vill kan bli förebilder för andra. Vi kvinnor vill dock jobba på vårt eget sätt. Kanske i mera informella nätverk och med mera jordnära frågor som möter oss i vardagen. Även dessa frågor är politik i allra högsta grad. Vi är många som inte sympatiserar med den aggressiva tongången som är riktad mot svenska män och skuldbelägger dem. Den stereotypa lösningen som kommer uppifrån känner vi inte heller igen oss i. Vi vill leva i enighet med vår livsuppgift. Vi vill förverkliga våra drömmar som individer. Till det önskar vi samma villkor, samma chanser. Har vi förutsättningarna klarar vi oss. Vi är inga några svaga varelser som ska beskyddas i absurdum. Efter flera timmars diskussioner enades vi om att prioritera några punkter. 1. Omsorgen om de äldre. 2. Arbete mot samhällets översexualisering. 3. Valfrihet inom barnomsorgen. 4. Egenföretagarkvinnornas kvinnornas rätt till trygghet. 5 motverka drogproblem bland ungdomar med konkreta åtgärder. Varje punkt har naturligtvis en liten åtgärdsunderskrift också som jag kortar ner det lite grann här och kommer till slutklämmen. Formen för kommunikation med de intresserade kommer att bli en egen hemsida för nätverket. Där ger vi plats för en interaktiv tvåvägskommunikation. Till kommer, äh, möjligheten till det kommer att finnas inom kort. Mötet har bestämt att vi ska träffas regelbundet för uppföljning och vidareplanering. Du som läser detta, min anmärkning hör detta, och känner att du vill göra någonting för en bättre gemensam framtid. Ta steget och anslut dig till vårt nätverk. Vad kan vara mer meningsfullt och storartat än att älska sitt land, sin familj och kämpa för att vi alla ska leva i en bättre värld? Anna Hagvall i nätverkets namn. Ja, det här var ju väldigt bra initiativ tycker jag. Och det är inte, inte minst för att tillvara vara ta kvinnornas Eh, plats I partiet Det är ju tyvärr så att I många politiska partier och inte minst vårt Så, så har vi ett, ett problem med en stor Överrepresentation av män Det är ingen fel på män som sådana men, men det är fortfarande så att det är först genom en Bra balans som man uppnår Korrekta resultat Så att säga mm. Och eh, jag önskar Anna Hagvall och de andra kvinnorna I nätverket all lycka Och jag hoppas att vi dessutom kan få se stort samarbete mellan nätverket och övriga delar av partiet framöver. Mm, ja. ja, förra veckan så pratade vår kollega Johan eh, större delen av programmet om det här gatuvåldet som tyvärr eskalerar. Och jag, vi, nu har inte jag inte pratat med mina partikamrater, men personligen så förespråkar jag eh, nolltoleransmodell alla Rudy Giuliani. Ni vet... Borgmästaren i New York Han mm. kandiderar nu på presidentposten Och de gjorde fantastiska framsteg i New York Jag träffade en tjej som hade bott där I 5-6 ja, år Och, någonting och eh, det var ju Hon råkade aldrig ut för någonting Hon gick ju på sina nätterna där i Central Park Och sen så kom, Flyttade hon tillbaka till Sverige Och inom loppet av en månad Så hade hon blivit rånad Två gånger på, på plattan i Sägelstorg mm. Jag, jag ska vilja förespråka i vårt parti alltså? Att vi ska lä lägga upp det på eh, vårt partiprogram. Vi ska införa nolltolerans. Mm. Och den Anna Rudig-Guillion. Fan, fantastiska resultat. Ja. i, i alltså, men det är ing, det är, Jag håller med er, Saffan. Samtidigt ser vi så här att vi har ju, eh, alltså en av våra största eh, frågor är ju mer resurser till polisen. Och ja. idag kan man inte ha nolltolerans i Sverige. För att eh, polisen har inga resurser. Mm. Det skulle ju innebära. Eh, offentliga, offentliga, offentliga mängder eh, olösta brott mm. eftersom nolltolerans kräver resurser. Mm. Och det är klart att vi ska ha det. Det är klart att vi ska ha nolltolerans, men först ska vi ha resurserna. Mm. Och jag tror att det, det löser sig självt. Har man tillräckligt mycket resurser då kan man också ha råd att ha nolltolerans. Och har man råd att ha nolltolerans då får man nog mer brottsligheten av mm. Där måste vi höja medvetande nivån hos svenskar mm. också. Att, eh, jag menar, vi demokrater tar ju avstånd från all religiös och politisk extremism som vi nämnde med polisens arbete då. Om, om till exempel eh, nazister bråkar på gator och torg så säger alltid ja, folk största allmänhet att eh, polisen gjorde för lite mm. men om kommunisterna slåss på gator och torg så frågar de vad polisen hade där att göra i Men ja, men det är ju därför att det är deras kompisar som skriver i tidningen ja, ja. Men, men så är det ju och dessutom har vi de här totalt misslyckade Fjantprojekten ute i Stockholms förorter Bland annat när polisen ska vara kompis med buset jag ja, Till det... exempel När jag jobbade ute på Eriksson I princip ensam svensk Det var en kille där, jävligt schysst kille som var, som var grek då Som berättade att de hade varit ute och kört bil På helgen Men det hade varit fyra personer i baksätet Och någon i bakluckan och någon, ja, Det var alldeles för många personer för en personbil Och de hade kört 140 på en 70-väg och då kom polisen Och då frågade jag, nu har du ingen körkort Så sa jag till min kompis då? Jo då, de, de sa bara att vi inte skulle göra så fler gånger Och då kan man ju undra <laughs> vad du var kompis med Det är ju, det är ju helt galet mm. Normalt så blir man av med körkortet för en sån eh, Förseelse men, men tyvärr så, ja Vi får väl se hur det funkar med att vara kompis med burset. Precis eh, Vi ska väl ta lite snabbt här om, ja. om, om Jag hittar en artikel på realtid.se en tidning som kanske inte alltid censurerar sina artiklar lika mycket som andra. Och det, den handlar om att antalet asylsökande minskar i EU men ökar stort i Sverige. Förra året minskade antalet personer som söker asyl i EU med 15 procent. Samtidigt ökade antalet asylsökande i Sverige med 40 Hittills i år är ökningen i Sverige 84 Sverige tar en allt större del av flyktingströmmen till EU. Förra året minskade antalet personer som söker asyl i EU med 15%. På fem år har ansökningarna halverats inom unionen, men inte i Sverige. Bara i år har ansökningen ökat med 84% jämfört med samma period i fjol. Ökningen är lika stor som den sammanlagda minskningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Irland, Österrike och Finland tillsammans. Det visar statistik från Migrationsverket och Eurostat. Anledningen är att Sverige tar emot flest iraker i hela Europa. Förra året fick Sverige in drygt 13 000 ansökningar från januari till augusti. I år har drygt 24 000 personer ansökt om asyl. Runt 12 500 av de som ansöker kommer från Irak. Och den mest största gruppen är somalier, ungefär 2 2400 personer. Hittills i år alltså. Vilket är, vi är det största mottagarlandet i Europa av asylsökande från Irak. Vi har en generös asylpolitik i Sverige. Dessutom bor det stora grupper av både Iraker och Somalier här. Asylsökande söker ofta, söker ofta till det land där man har anhöriga, säger Kristina Eklöf, expert på planering och styrning på Migrationsverket. I år får Migrationsverket in runt 3000 ansökningar varje månad. I fjol låg snittet på 1720 per månad. Innebär ökningen några problem för er? Vi går på högvarm men har bemannat upp. Vi beräknar att klara av målet från regeringen vilket innebär att inget asylärende vid årsskiftet kommer att vara äldre än sex månader, säger Kristian Eklund. Mer än hälften, 50-60% av asylsökande får stanna i Sverige just nu. Och denna procentsats varierar över åren. I år bedömer Eklöv att Migrationsverket kommer att ge uppehållstillstånd åt drygt 20 000 asylsökande. Ja, det får vi se hur det blir med den siffran. Det har väl aldrig varit så lite 20 000. Men ja, mm. det intressanta här är att man får ju dessutom en liten bonus här. Det går på högvarv men har bemannat upp. Då mm. man alltså fått ner arbetslösheten lite grann genom att ha ja. väldigt mycket invandrare Tobias Billström har ju faktiskt sagt några bra saker men det verkar ju vara mycket prat och en verkstad han menar ju klartext uppfyller man inte genève kriterium för asylskäl då ska man återvända det mm, är lätt att säga men mm. tyvärr så verkar det inte bli så mycket verkstad från äh, den borgerliga regeringen mm. men, men äh, jag kan inte, kan inte se hur det skulle kunna vara fel att säga så men vi säger ju så, det är ju fel. Mm. Visst. Ja, vi hinner med en kort eh, insändare till från Folkets talan av Björn i Jönköping. Ja, det är faktiskt väldigt bra, så den skulle jag vilja läsa upp. Det här, Bakgrunden till det här är ju att dansstället Seghalla i utanför Lammhult, utanför, utanför Värnamo, ska jag säga. För att vara precis eh, som ägs av Sven-Evert Gunnarsson. Eh, han är Sverigedemokrat och då har... Eh, Karina Hägg som verkar på orten uppmanat eh, bland leverantörer att boykotta Sven-Evert Gunnarssons dansställe eftersom han är Sverigedemokrat. Eh, det är ju lustigt bara i sig. Man undrar om historien kommer från, från eh, Sovjet eller Kuba eller någon annanstans. Men en annan lustig detalj i det här är att Marita Ulvskog då, hon tycker att det är fel att göra så här. Och hade det varit nog med att hon tyckte att det var fel, då hade det varit jättebra Marita och då hade hon fått en blomma av mig. Men hon tycker att det är fel eftersom det kan göra SD till martyrer. Så det är inte fel av principiella skäl utan det är fel därför att det kan, vi kan spela på det. Eh, idiot. Karina eh, Heggs debattteknik heter insändaren. Den som följt so Socialdemokraten Karina Heggs så kallad debatt i media kring Sverigedemokraterna under hösten förvånas väl inte av hennes inlägg i Jönköpingsposten den 11 oktober. Förvirrat, okunnigt och med en debattstil som för tanken till... Ja, just det. Läsarna kan själva se vad hon vill få oss att associera. Citat. SD för en politik som vill se etnisk gränsning. Frut citat. Att ord om förföljelse och kommunalt ingripande mot en företagare för att han utnyttjar sin demokratiska rättighet och det får många att undra vilket syftet det är. Karina Häggs så kallad debatt har en eh, argumentationsteknik som rymmer en myckenhet av obehag. Det bruna trinet, ett citat, var ska den tanken leda? Citat, etnisk gränsning. Är det balkan, krig och folkmord, undrar man? Och det ansiktet ska motarbetas. Den som använder sådana metoder bör skärskådas. Både vad gäller politiken bakom syftet. Ehm. Är det blott av okunnighet eller finns det ett politiskt motiv som inte låter sig formuleras klart? Så låter hon nu rättvisemärkt schyssta listan och globalt, globalt forum ingå som stödgrupper i sin fortsatta kampanj mot Sverigedemokraterna. Jag undrar i mitt stilla sinne vad dessa organisationer tycker om detta. Att bli indragna i hennes minst sagt fälttåg är det, inte vill, är det inte politiken Hon vill komma åt Är det en politiks åsikt hon vill tysta Är det några uppfattningar Som bör förbjudas Tala i så fall om det Och tala också om var gränsen går för främlingsfientlighet Vem har stakat ut rågången Och vem är det som är exekutor Är det må hända Karina Hägg personligen underskrivet Björn Jönköping. Det får bli sista inlägget för den här gången och skriv gärna till oss på SD box 200 85 Stockholm och det går inga till kansliet så lyder det 50 00, 00 50. Ja, jag vill också poängtera att dessa adressuppgifter och nummer kan man även använda och komma, komma i kontakt med till exempel Anna Hagvall för det här kvinnanätverket och så vidare så att vi inte missar det. Nej. Och eh, vi avslutar eh, den här sändningen med en brudmarsch av Ove Gren. Alltså Ove Gren, inte Åker Gren, Ove Linus och Staffan tackar för den här gången. Och eh, lyssna gärna på första reprisen i morgon söndag klockan nio. Och det finns även andra repris på torsdag klockan 20.30. Tackar vi för den här gången. Tack så ni ha. Tack så mycket. Både Återhörande.